și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă de ținima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotivit încă până la sânge în lupta împotiva păcatului și ați uitat sfatul pe care îl dădea ca unor fii. Fiule, nu disperțui pedapsa Domnului, și nu-ți ei inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine-l iubește și bate cu noi aua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedepsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dacă sunteți scutiți de pedepsa, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fiți. Și apoi dacă vărinții noștri tropești ne-au tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să-L trăim? Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei mai bine, dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași simțeniei Lui. Este adevărat că orice pedepză dată pare o percină de întristare și nu de bucurie? Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pacea neprihănieri. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Crăiți căreari drepte cu picioarele voastre, pentru că acel ce sclăpătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abate la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva de dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mult să fie îndinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumea scaie sau care, pentru o mâncare și avândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete bine cuvântarea n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați de un munte care se poate atinge și care era cuprins de foc, nici de negura, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trămbiță, nici de glasul care vorbea în astfel de fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu-i se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât moi s-a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci vați ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului Celui Viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. De biserica celor întâi care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neșprihăniți, făcuți de săvârșiți de Isus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropierii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel, luați seama ca nu cumva să nu voiți ascultați de Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi, dacă ne vom întoarce de la Cel care ne vorbește din ceruri al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintelele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiind am primit dar o împărăpție care nu se poate clătina, Să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu eflavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.